148 Marea plecare. Pentru ca să-l întărească în hotărârea sa de a renunța la lume, zeii îl trezesc pe Buda în puterea nopții ca să contemple corpurile goale și disgrațioase ale concubinelor adormite. Atunci el își chemă scutierul, Ceandaca, și în timp ce zeii scufundă în somnul cel mai adânc întregul oraș, prințul iese prin poarta de sud-est. Depărtându-se la vreo zece leghe, el se oprește, își taie pletele cu spada, își schimbă veșmintele de prinț cu acele ale unui vânător și îl trimise pe Ceandaca, înapoi la palat, cu calul. În răgazul acestui popas, el s-a despărțit de toți zeii care îl escortaseră. De aici înainte, zei nu vor mai juca niciun rol în biografia fabuloasă a lui Buddha. El își va atinge scopul prin propriile sale mișloace, fără nicio asistență supranaturală. Devenit ascent itinerant sub numele de Gautama, numele familiei sale în clanul Sakia, el s-a îndreptat către Vaishali, unde un maestru brahman, Arada Kalama, predica un fel de samchia preclasică. Își însușește foarte repede această doctrină, dar socotind-o insuficientă, îl părăsește pe Arada și se îndreaptă spre Rajagra, capitala regatului Magada. Regele Bambi Sara, fermecat de tânărul ascet, îi oferă jumătate din regat, dar Gautama refuză această ispită și ajunge discipolul unui alt maestru, Udraca. El ajunge să stăpânească cu aceeași ușurință tehnicile yoghine predate de Udraca, dar nesatisfăcut, îl părăsește și urmat de cinci discipoli se îndreaptă spre Gaia. Învățătura sa filozofică și yogică dura să un an. El se stabilește într-un loc liniștit, în apropiere de Gaia, unde timp de șase ani se dedică celor mai severe mortificări. Ajunge să se hrănească cu un singur grăunte de mei pe zi, dar se decide apoi pentru postul total. Nemișcat, ajuns aproape schelet, el sfâșește prin a deveni aidoma prafului. În urma acestor penitențe înfiorătoare, el a primit numele de Sakyamuni, acest printre Sakia, se scrie S-A-K-Y-A-M-U-N-I, -A atingând limita a mortificării și când nu-i mai rămăsese decât a mi parte din puterea sa vitală, el a înțeles inutilitatea ascezei ca mijloc de eliberare și s-a hotărât să-și întrerupă postul. Dat fiind marele prestigiu de care se bucura tapa spre în India, experiența n-a fost inutilă. De aici înainte, vizorul Buddha putea să proclame că stăpânește practicile ascetice, așa cum stăpânise filozofia, samkhya și yoga, tot astfel cum, înainte de a fi renunțat la lume, cunoscuse toate voluptățile unei vieți de prinț. Nimic din ceea ce constituie infinita varietate a experiențelor umane nu-i mai era de acum înainte necunoscut de la beatitudinile și dezamăgirile culturii ale dragostei și puterii, până la sărăcierea unui credincios rătăcitor, la contemplările și trasele yoginului, trecând prin singurătatea și mortificările ascetului. Când Gautama acceptă din partea unei credincioase o ofrandă de orez fiert, cei cinci discipoli ai săi, consternați, îl părăsesc și pleacă la Benares. Miraculos îndrăvenit de hrană, Sachiamuni se îndreaptă către o pădure, alege un arbore de pipal și se așează la rădăcina lui, hotărând să nu se ridice decât după ce va dobândi trezirea. Dar înainte de a se reculege în meditație, Sachiamuni primește asaltul lui Mara, moartea, căci acest mare zeu decise că descoperirea iminentă a salvării, oprind ciclul etern al nașterilor, morților și renașterilor, va pune capăt domniei sale. Atacul este inițiat de o armată terifiantă de demoni, strigoi și monștri, dar meritele anterioare ale lui Sakia, cheamuni și dispoziția sa blândă prietenească ridică în jurul lui o zonă de protecție și rămâne neatins. Marea revendică atunci locul de sub arbore, în virtutea meritelor pe care le câștigase cândva, ca urmare a unui sacrificiu voit. Sakyamuni acumulase și el merite în cursul existențelor sale anterioare, dar deoarece nu avea niciun martor, el o invocă pe mama nepărtinitoare a tuturor și atinge cu un gest devenit clasic în iconografia budistă cu mâna dreaptă pământul. Atunci Glia se arată pe jumătate și chieză șuiește spusele lui Sakyamuni. Însă. Mara, moartea, este în același timp și Kama, erosul în ultimă instanță, spiritul vieții, căci în același timp viața însă și este amenințată de salvarea pe care Satva se pregătește să o ofere lumii. Atunci, femei nenumărate îl înconjoară pe ascet, străduindu-se în van să-l spitească cu goliciunea și farmecele lor. În vis, Mara se retrage înainte de sosirea dimineții. Înta 1. Totuși Mara nu este iremediabil condamnat, că, ci într-un viitor îndepărtat și el se va converti și va fi mântuit. Închei nota.